Коротше, ви знаєте, що мені доручено проводити слідство в об'єднанні, знаю, я працюю сумлінно, чесно, я хоч... мене не цікавить, що ви хотіли, але як ви вмієте працювати, я знаю. Так що, я прийшов до вас, пробачте, що не по-службовому, Уже прийшов, тепер нічого чити. Я хочу заявити про відвіду, самовідвіду цієї справи, від дорученої мені справи, від участі в розслідуванні. Я не можу бути безстороннім у цій справі, а при наявності сумніву в безсторонності, ви самі знаєте. Він став посилатися на відповідну статтю Кримінально-процесуального кодексу, але помах короткої ручки зупинив його. На що мені ця стаття? На мене ніякі статті не діють. І кажи прямо, що там у тебе. Твердо хліб розгубився. Він чомусь сподівався, що його чесність буде поціновано, не вдаючись до небажаних уточнень. Слова розслідувань уникав, несвідомо адресуючи його всім, окрім себе, зайве свідчення недосконалості людського роду. Виявилося, що в мене на імпульсі знайома людина. У мене ти в Києві знайомих, але. «Це не таке знайомство. Близьке. Близьке. Що, чоловік чи жінка?» Твердо Хліб не встиг відповісти, бо з'явився чоловік Савочки у тому самому халаті. Але вже не такий розгублений, про що свідчив підносик у його руках. А на підносику пляшка, чарки, вмілене різне сало, хліб. «Я подумав, може хтось вип'є?» – промимрив він наштовхнувшись на колючий савочий погляд. «Хто ж путеме?» – хмикнула господиня. «Твердо хліб ти?» «Коли можна, я попросив би води?» Чув, кинула вона чоловікові води, води, води а не горілки. Той миттю щез, а твердо хліб лишився на розтерзання і посміх. «То хто ж, знайомий, чоловік чи жінка? Це немає тут ні, я питаю, хто?» «Ну, жінка? Давно?» «Феодосія Савіона, це не те, що ви думаєте. Що я думаю, то моє діло. Підійди до мене». Твердо хліб наблизився обережно, мов до гримучої змії. «Похекай?» «Ви мене ображаєте, Феодосія. Ображаю? Ну, тоді йди виспись, а завтра на роботу. І ніяких мені вигадок з самовідводами і сумнівами. Чув?» Чу. Отож і бувай здоров. А балечки у нас з тобою не було ніякої. Чисне робочої місце не службове. От так, синок. Треба подолати заяву, думав твердо хліб, спускаючись по вищерблених мармурових сходах. Писати заяву і край, інакше ганьба і сміх. Сміх і ганьба. Проклинав себе за те, що пішов до салочки додому. Звабився сусідством, закон збереження енергії. В такому настрої треба було б до Семебратова. Але до того через усе місто, а ми звикли економити зусилля. Лінощі тіла і лінощі душі. Ах, як йому треба було б сьогодні до Семебратова. Його тісну трикімнатну квартирку на масиві, де на нього одразу налетіли б два лобаті чорнок хлопчики і повисли на ньому з криком «Дядя Твердюня!» де господиня дому Тетяна Іванівна, смикливо проносячи по тісній малометражці свої високі груди, зустріла б його, як це вміла тільки вона, гарно, вишукано, мило, і межчі покликала в свого владьку, Владвена Дмитровича, світа їхнього семибратова. Така дружина дає натхнення не тільки своєму чоловікові, а й його друзям. Але твердо хліб, мабуть, цього вечора не потребував натхнення. Може, тому йому було легше дивитись на маслокулаті ноги савичного чоловіка, який натхнення вбивав навіки. Семебратов з'явився в їхньому відділі років п'ять чи шість тому. Приїхав з півдня, був слідчим обласної прокуратури, там його помітили і перевели до столиці. Не було в ньому ні заздрочів, ні інтриг, ні зрадливості, а коли помічав це комусь іншому, то повільно і спокійно починав боротися і вже не відступав. Два роки тому його обрали секретарем парк бюро, а ще до того вони зблизилися з твердохлібом. Зблизитися з Семибратовим було не так просто. Цей чоловік зникав на цілі місяці, його буквально роздирали, звідусіль просили прислати тільки семибратова, бо Владвен Дмитрович виявилося – вважався неперевершеним фахівцем по розслідуванню найтаємничіших убивств. Бачитися з ним, вибрати час для дружньої бесіди, десь усамітнитися, де, коли, як. І все ж вони з твердохлібом знаходили ті кілька днів на рік, користалися з тих незначних послаблень, які дарував їм обов'язок, і зустрічалися чи то вдома у Семебратова, чи десь у місті, чи на концерті Семебратов любив музику, або на якомусь вечорі. Об'єднала їх читання у своїх безкінечних мантрах по республіці, рятуючись однолюцького напруження і всіх тих жахів, з якими неминуче стикався в процесі розслідувань. Семебратов кожну вільну хвилину віддавав читанню. Завжди тягає з собою цілу валізу книжок, уперто вірячи, що не вбивства, кров, підлота і підступність, а правда і краса завжди були головними у людському житті. Були і завжди будуть. На відміну от від твердо хліба, Семебратов читав тільки прозу. Поезії якось ніби лякався, чи що, а може надавав перевагу прозі завдяки більшій її предметності, конкретності, сказати б точнішій наближеності до щоденного життя, в він був занурений аж надто. «Я люблю читати, – казав він твердо хлібовим, – як чеховський лікар Рагін,